Ця шляхетна справа. Великий рів осушили на початку облоги, і від нього зосталася широка канава, повна чорної багнюки. У віддаленому кінці мосту, що вів через нього, працювали біля воза четверо вояків, які перетягували трупи до берега і скочували їх донизу. Трупи останніх оборонців порізані та обгорілі, забризкані кров'ю і брудом. Дикі люди з-за річки Крінна, далеко на сході кудлаті й Бородаті. Після трьох місяців сидіння за стінами Дунбрека їхні безвільні тіла здавалися жалюгідно зморщеними, жалюгідно змарнілими, майже нелюдськими. Вестові важко було дуже радіти перемозі над такими нікчемними істотами. «Вони так сміливо билися, – пробурмотів Джеленгором, – що це якось прикро, що вони так скінчили». Вест побачив, як іще один труп у лахмітті скинули з берега на переплетену купу брудних кінцівок. Так закінчується більшість облог, особливо для сміливих. Їх поховають там, у багні, а тоді рів знову наповнять водою. Над ними розілюються води в і вся їхня сміливість чи не сміливість уже не матиме жодного значення. Над двома офіцерами, які перетинали міст, височила фортеця Дунбрек. Чорні силуети її стін і веж скидалися на великі зяючі діри в важкому білому небі. Угорі кружляла кілька обшарпаних втахів. Ще кілька каркало на побитих бійницях. Люди генерала Кроя подолали цю відстань за місяць. Їм знову і знову давали криваву відсіч, але врешті вони прорвалися за важкі двері під невпинним дощем із стріл, каміння й окропу. Ще один тиждень Різанини в тісноті пішов на те, щоб подужати десяток кроків уздовж тунелю за мостом, сокирами й і вогнем прориватися за другі ворота і нарешті заволодіти зовнішньою стіною. У Боронці мали всі переваги. Саме з розрахунком на це й було створене місто. Та коли вони взяли цю стіну, їхні проблеми лише розпочалися. Внутрішня стіна була вдвічі вища і товща за зовнішню, і повсюди нависала над її проходами. Сховатися від того, що летіло донизу, з її шести страхітливих веж було неможливо. Люди Кроя спробували застосувати всі звичні стратегії облоги, щоб завоювати другу стіну. Вони орудували кирками і ломами, але кам'яна кладка біля підніжжя стіни була п'ять кроків завтовшки. Спробували підкопатися, але земля за стінами фортеці була підтоплена, а під нею лежала суцільна скельна порода Енглії. Обстрілювали фортецю з катапульт, але хіба що трохи подряпали її могутні бастіони. Вони знову і знов приходили із штурмовими драбинами, хвилями і групами, несподівано з'являлися вночі чи набиралися зухвалості в день, але як у пітьмі, так і на світлі, після їхніх невдалих спроб від стін, безладними вервочками відходили поранені вояки Союзу, а за ними похмуро тягнули геть загиблих. Урешті вони спробували домовитися з навісними оборонцями через перекладача північанина, та цього сердегу закидали вмістом нічних ваз. Кінець кінцем їм просто потолонило. Вивчивши переміщення вартових, один хитромудрий сержант випробував удачу під покровом ночі, скориставшись абордажним гаком. Виліз гору, а за ним полізло ще з десяток сміливців. Вони заскочили оборонців з Ненацька, вбили кількох із них і захопили вартівню. Усе це тривало десять хвилин і коштувало життя лише одного вояка Союзу. На думку Веста, це було доречною іронією долі. Армія Союзу випробовувала всі обхідні шляхи і дістала криваву відсіч, але врешті решт увійшла всередину фортеці через відчинену парадну браму. Тепер біля її арки стояв зігнутий боєць і голосно блював на брудні кам'яні плити. Вест проминув його з якимось неприємним передчуттям, лунко цукоючи під борами чобіт у довгому тунелі, а тоді вийшов на широкий внутрішній двір посередині фортеці. Двір мав форму правильного шестикутника, таку саму, як внутрішні і зовнішні стіни. Усе це було частиною бездоганно симетричного плану. Однак Вест сумнівався, що архітекторів потішив би стан, у якому фортецю залишили півничани. Під час атаки запалала видовжена дерев'яна будівля з одного боку подвір'я, можливо, стайня. І тепер від неї зосталася лише купа обгорілих колод і жарин, які досі яскраво світилися. Відповідальня за прибирання фортеці мала надто багато роботи за стінами, і на землі досі лежали розкидана зброя і переплетені трупи. Загиблі вояки Союзу були розкладені рядами в одному куті і прикриті ковдрами. Північани ж лежали по-всякому, як попадали. Доли лиць, чи горі лиць, скрутившись калачиком чи розтягнувшись після падіння. Кам'яні плити під тілами були сильно побиті, і не лише випадковими ударами, завданими протягом тримісячної облоги. У камені було видаблено велике коло, а всередині нього ще кілька кіл з дивними позначками і символами, що утворювали вигадливий малюнок. Вестові геть не подобалось, який вигляд усе це має. Навіть гірше, йому до носа почав лізти огидний сморід фортеці, дошкульніший навіть за різкий запах горілої деревини. «Що то за запах такий?» – пробурчав Джеленгорм, прикривши роду однією рукою. Його ненароком почув сержант, який стояв неподалік. «Здається, наші північні друзі вирішили перекрасити це місце!» Показав кудись над їхніми головами, і Вест простежив очима за його пальцем у латній рукавиці. Вони розклалися так сильно, що він не відразу усвідомив. Перед ними рештки людей. Їх прибили цвяхами, розтягнувши кінцівки в різні буки до внутрішніх стін кожної з веж, високо над прибудовами, що оточували двір. Із їхніх животів вивалювалися гнілі нутрощі, які кишили мухами, розітнути кривавим хрестом, як казали б півничани. На мерцях досі можна було розгледіти подерті клапті яскравої форми Союзу, що тріпотіли на вітерці серед куб напіврозкладеної плоті. Вони явно висіли там уже досить довго. Однозначно з тих часів, коли облога ще не почалася. А може й відтоді, коли фортеця тільки потрапила до рук півничан. Усі ці місяці там гнили прибиті цвяхами трупи перших оборонців. Троє, здавалося, не мали голів. Можливо, то була пара тим трьом дарам, які колись надіслали маршалові буру. Вест зловив себе на безглузді думці про те, чи був хтось із них живий, коли їх прибували цвахами. Його рот стрімко наповнився слиною, а дзижчання мух раптом почало здаватися неприємно гучним. Джеленгорм став блідий, як примара, і не сказав нічого, та й не мусив казати. Що тут сталося? процідив весь крізь ціпляний зуби, звертаючись передусім до самого себе. Ну, сер, ми гадаємо, що вони сподівалися на підмогу. Сержант, який в очевидь, мав дуже міцний шлунок, широко всміхнувся йому. «Від якихось нетовариських богів, так думаємо?» «Однак внизу їх, певно, ніхто не слухав, ж? Вест насуплено поглянув на нерівні позначки на плитах. «Позбудьтесь цього. Якщо доведеться, зривайте плити і кладіть нові». Вестові очі мимоволі перейшли до тіл, які розкладалися вгорі, і він відчув, як його шлунок болісно стиснувся. А також пообіцяйте десять марок тому, кому стане відвага видертися туди і позрізати ті трупи. Десять марок, сер. Драбину мені!» Вестер звернувся і вийшов за відчинені ворота фортеці Дунбрек, затимувавши подих і всім серцем сподіваючись, що йому більше ніколи не доведеться сюди завітати. Проте він знав, що ще повернеться. Принаймні у від нарад із полдером та кроєм легко знудило б навіть найздоровішу людину. А лорд-маршал Бур аж ніяк таким не був. Командир військ його величності в Англії так само жалюгідно зморшився, як оборонці Думбрика. Проста форма висіла на ньому мішком, а бліда шкіра, здавалося, надто сильно обтягувала кістки. За десяток коротких тижнів він застарів на десятиліття. Руки в нього трусилися, губи тремтіли. він не міг довго стояти й геть не міг їздити верхи. Я раз у раз кривився і здригався так, ніби потерпав від невидимих мук. Весь згадки не мав, як Бур примудряється нести службу, проте той справді це робив щонайменше по 14 годин на день. Виконував свої обов'язки так само сумлінно, як колись. Щоправда, тепер здавалося, ніби вони потихенько його з'їдають. Бур похмуро насупився на велику мапу прикордонного регіону, поклавши руки до живота. «Вайтфлоу» була з вивистою, блакитною лінією посередині, а Думбрек чорним шестикутником, підписаним закрученими літерами. Ліворуч – Союз, праворуч – Північ. «Отже», – прохрипів Бур, а тоді кашлянув і прочистив горло. «Фортеця знову в наших руках!» – генерал Крой офіційно кивнув. «Так, нарешті», – зауважив собі під носа Полдар. Двоє генералів, здавалося досі, вважали Бетодо і його північан дрібничкою, що відвертали їхню увагу від справжнього ворога, один на одного. Крой неїжачився, а довкола нього забурмотіли штабні офіцери, схожі на зграю сердитих ворон. «Дунбрек було сплановано провідними військовими архітекторами Союзу, і на його будівництво не шкодували грошей. Захопити його було непросто!» «Звісно, звісно», – прогорчав Бур, всіляка стараючись перехопити їхню увагу. Його з біса важко взяти. Чи знаємо ми хоч трохи про те, як це вдалося північанам? Ніхто з них не вижив і не може розповісти нам, якими трюками вони скористалися, сер. Останні кілька бійців заберекодувались у стайні і підпалили її. Бур глянув на вести і поволі захитав головою. Як можна зрозуміти такого ворога? В якому стані фортеця зараз? Рів було осушено, зовнішню вартівню частково зруйновано, внутрішня стіна зазнала чималих ушкоджень. Захисники знесли деякі будівлі заради деревини, яку можна було спалити. Каміння для метання, а решту залишили в... Крові заворушив губами так, ніби йому стало важко дібрати потрібні слова. «Дуже поганому стані. На ремонт піде кілька тижнів». «Гх!» Бур невдоволено потер вид. Закрита рада дуже хоче, щоб ми як швидше пішли через Вайтфлоу на північ і почали битися на землях противника. Приємні новини для занепокоєного народу і таке інше. Після захоплення Уфріта, вставив Полдер із дуже самовдоволеною усмішкою, наші позиції неабияк посилилися. Ми вмить здобули один із найкращих портів на півночі, який має ідеальне положення для збереження наших сил під час наступу на ворожу територію. Раніше вантажі доводилося перевозити через усю Енглію вазами на поганих дорогах у негоду. А тепер ми можемо доправляти запаси і підкріплення кораблями і майже відразу на фронт. І все це без жодної втрати. Вест не збирався допускати, щоб Полдер приписав цю заслугу собі. Цілком слушно, монотонно і безцеремонно пробурчав він. Наші північні союзники знову виявилися неоціненним скарбом. Штабні офіцери Полдера в червоних мундирах набурмосилися і несхвально забурмотіли. Вони зіграли певну роль», – неохоче визнав генерал. «Їхній лідер-шукач прийшов до вас із початковою версією плану. Сам із своїми бійцями втілив його в життя, відчинивши його ворота і покоривши його людей, як я зрозумів». Полдер сердито набурмосився на кроя, який тепер дозволив собі ледь помітно всміхнутися. Мої люди заволоділи містом і вже накопичують запаси. Ми обійшли противника із флангу і змусили його відступити до Карлеона. Суть полковнику вести саме в цьому, а не в тому, хто саме це зробив. Слушно, втрутився бур і махнув великою рукою. Ми обидва не аби як прислужилися рідній країні, проте зараз ми маємо бути налаштовані на майбутні успіхи. «Генерали Крою, накажіть залишити Думбрику кілька бригад робітників для завершення ремонту, а також один полк рекрутів для оборони. І, будь ласка, залиште їм командира, який знає своє діло. Вийшло б, м'яко кажучи, нікого, якби ми втратили фортецю вдруге». «Неодмінно!» – загарчав на полдара Крой. «Можете в цьому не сумніватися!» «Решта армії може перетнути Вайфлоу і вишукуватися на протилежному березі». «Відтак можна починати наступ на схід і північ, до Карлеона, а запаси надсилати через гавань в Уфріті. Ми випроводили ворога з Енглії, тепер потрібно йти вперед, врешті поставити бетода на коліна». Тут маршал втиснув у долоню важкий кулак, показуючи, як це станеться. «Моя дивізія опиниться за річкою до завтрашнього вечора», – зашепів Полдер на кроя. «І в чудовому стані!» Бур скривився. Пересуватися треба обережно, хай що там каже закрита рада. Востаннє армія Союзу перетнула Вайтфлоу, коли король Казамір вдерся на північ. Мені не треба вам нагадувати, що йому довелося вельми безладно відступити. Бетод уже заскочував нас з Ненацька, відступаючи на власну територію, він ставатиме тільки сильнішим. Ми маємо працювати разом. Це не змагання, панове. Двоє генералів негайно почали змагатися між собою в тому, хто назяв взятіше з цим погодиться. Вест протяжно зітхнув і потер перенісся.